Hármas könyvelés. Irodalmi podcast, péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A hármas könyvelés podcast 135-ig barkóba adását halljátok, amit leírtunk barkóbaként, mint a. Na mindegy, ne is magyarázzuk ezt tovább, úgyis tudjátok, kiről van szó. Én Szed vagyok. Én kis Gabriella. Én Fejés polás meg a visszhang mellettem. Mutatkozz be. nagyon inkább akkor hírezzünk. Be, be, be, be. Uh, Hát most volt a könyvfesztivál, és uh, volt szerencsém kiútni egy rövid órára a teljes család hurcolásában. Ennek kapcsán nézegettem a hírek közül, hogy mik azok, amik érdekesek. Uh, az egyik, amit kiválasztottam, az, hogy, hogy a HVG-n megjelent, hogy, hogy hol voltak a hosszú sorok a dedikálásoknál. És szerintem ez egy nagyon aranyos mércéje annak, hogy most éppen ki mennyire populáris, mert Kányadi Sándor, ő szinte az összes ilyen fesztiválon megtalálható, és, és mindig nagyon nagy, vagy legalábbis sokan és nagyszeretettel fogadják őt, pedig hát, se nem díszvendég, se semmi. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes uh, mérce volt számomra. Persze a díszvendég az mindig nagy, nagy sort kap. A, a, ami még nekem tetszett, az, hogy Háj János, ő pedig annyira felfutott most valahogy a... a egyszerűen van egy ilyen folyamata, hogy be, bejut egy, egy középpontba egy szerző, és, és az utóbbi években egyre jobban uh, ennek a figyelemnek a középpontjába került, hogy ott is nagy volt. Nem tudom, ti hogy vagytok a dedikáltatás? Melyik nap voltál? Vasárnap... Nem szoktam dedikáltatni. Egyetlen vasárnap... nem szoktam dedik dedikáltatni, vasárnap értem ki, de így délután felé, és, és miatt pont az a lelkesedés, amit mindenkitől hallok a, a könyvfesztivál kapcsán, az, az nekem itt totál nincsen, meg egy félhalott rendezvényére találkoztam, ahol még az utolsó dedikálókért ilyen rosszul öltözött emberek próbáltak tömörülni, de alapvetően én már lecsengést láttam ebből az egészből. Aha. És legalább é. vettetek valami jót, mert tavaly, tavaly legalább shopping szempontjából sikeres volt? Két könyvet, amit tudtam, hogy meg fogok venni mielőtt elindultam, meg egy sört, azt nem tudtam, de ha. úgy várható volt. Én, én nagyon, tehát mindig úgy megyek ki, hogy főleg most, hogy most már másra is kell a hely, meg a, a keret, hogy nagyon szigorúan fogom szabályozni a könyvásárlást, és meg is volt a tervem, hogy egy, egy könyvet megveszek. Azt megvettem, aztán megláttam ezt, hogy a kiadónak az az akciója, hogy ugye a egyet, ami most 500 forint volt, azt le lehet vásárolni a standoknál. Tehát leadod, és akkor 500 forinttal kevesebbe kerül a az a könyv, és a szkolárnál ezt felemelték ezerre, és tehát az 500 forintos jegyedet az 1000 forintért beszámították, rendesen, nekünk volt kettő is, és ezért úgy éreztem magam, mint a Dagobert bácsi az arany aranyfürdőben, <tos> hogy, hogy belevetem magam, és könyveket köpök, de végül kettőt választottam ki, és ezzel az egyiket arról a szót is fogok ejteni de én is, tehát a vasárnap korra utáni időpont számunkra nagyon kellemes volt, mert így babakocsival is lehetett haladni a tömegben, viszont igen, az tény is való, hogy voltak standok, ugye a török díszvendégek, azok már pakolták a szép kis <gül> kiállításokat, azt mondjuk amikor az emberre van kötve, hogy majd 8 kilós gyerek, akkor, akkor kicsit uh, kevésbé áll meg a török miniatúrák uh, nézegetésre, hanem széltudatosabban törekszik, hogy megnéz meg, meg azokat a pontokat, amiket meg akar. Igen, a kávéért még átsar egyébként, amikor én ott jártam. Az azerbajdzsáni pavilon pedig teljesen üres volt, egy néni piheget adtak ki leült, mert megmutta a mászkálást. Úgyhogy nem tudom, hogy szombaton mi volt ott vajon illetve rekord, öm... a rekord. Azt olvasom, azt hogy rekordszámú volt a részlevők száma szombaton. Mindig ez van egyébként, hogy a könyvipar előtte panaszkodik egy kicsit, utána közöl valami rekordszámokat, utána egy, van egy kis pét, amikor kialusszák magukat, aztán megint panaszkodnak. Hát ezért kell ilyenkor kivenni, mert ilyenkor mindenki egy kicsit vidám, nem a nyavajgást hallgatjuk nem biznisz végén kell vásárolni, piac végén kell vásárolni, amikor mindenki meg akar szabadulni a maradéktól. Na, én kíváncsi leszek nálam itt Hongkongban július 16-ától 22-ig lesz az itteni könyvfesztivál, úgyhogy majd be tudok számolni róla. Nagyon kíváncsiak, mert látszik, hogy ez ilyen sok napig tart, meg sok ember lesz, de azt olvastam, hogy, hogy alapvetően ilyen tisztárgyként veszik ezek a helyiek a könyveket és úgy nem, nem nagyon menő olvasni tehát így nem is látni az embereket olvasni tud inkább ezt, ezeket a match tree játékokat játszák a különböző telefonokon meg tableteken és, de ettől függetlenül azért, azért nagyon jó könyves boltok vannak így külföldieknek meg, meg ilyenek, szóval kíváncsi leszek hogy, hogy mi lesz ebből majd, majd beszámolok Jött mi ilyen felkészülni állapotban vagyunk, a következő ugye a könyv 7 lesz június 12-16 között, addig el lehet olvasni az eddig beszerzett dolgokat. Jó, van a következő meg... Ó, ez olyan, mint mikor arról beszéltek, hogy... <gül> Igen, ismét egy, -egy, -egy, egy ö, ö, klasszikus gumicsontot hoztam, de hát mivel hogy állandóan előkerül az online irodalmi életben ez a téma, ezért szerintem nem, néha bele lehet dobni, hogy akkor mi is rágjunk rajta egyet. Az a, a, most az irodalmi jelen oldalán a Boldog Zoltán cikke, az állami stetszopók címe jelent meg, és a, ha bár belemegy a politikába, amelyet én nem szeretnék megejteni, mindenképpen érdekes az a felvetés, hogy akkor most hogyan tovább az íróknak, tehát, hogy éljenek már meg, és ne, ne az államot szlopálják, és próbáljanak közelebb kerülni a szerzőkhez, stb. stb. Tehát ez ilyen tipikus vitaindító cikk, vagy nehet, hogy már azt se indítja be, mert már, már túl sokszor nektek ezt a csontot. Nem tudom, volt-e időtök belekukkantani? A részben eljutottam, úgyhát alapkor a Vejnersenyei Tibornak a drótban megjelent kiáltványára, amit itt linkelnek is. És, és az nagyon gyorsan eljutott arra, hogy igen, mindenki bűnös, igen, én is egy kicsit, te jó Isten, mi van itt? Nem lett tőle igazából jobb kedvem. Ah, nem. Ö, ez, a, ez a boldog Zoltáncik szóval is olyan, hogy, hogy bizonyos területeket egyszerűen fekete félcél ki kéne húzni, de mármint egy számomra, mert nem értek vele egyet, vagy nem... nem gondolom, hogy ez egy ilyen cikknek a része, viszont az, hogy ezek a klasszikus szólamok, hogy, hogy milyen új médiumokat kéne használni, hogy kéne eljutni az emberekhez, hogy, mert, mert azért az NKA fizeti a kiadványokat, amelyeket fizet a... Tehát jó kérdés, hogy tényleg milyen alapon finanszírozza meg Józsi bácsi a, a 28. költőt még hogyha olyan át, áttételesen is történik ez meg, és, és hogyan lehetne akkor Józsi bácsinak ebből öröme, vagy, vagy valami fejlődése, ha már kritikusan áll a különbözészethez, akkor hogyan lehet hozzájuttatni, vagy bármit, abból az irodalomból, amit ezek az emberek alkotnak az ő pénző. Persze hmm. megoldás, ez nem sok. Csak... Igazán vicces mondatok vannak azért ez a a kedvenc, amit be is az adásnaplokban, hogy bebizonyosodott, hogy az írás-tudó elit kritikus hangja nem jut el népének, nemzetének nagy részéhez. Igen. Az írás-tudó az is meglepne, hogy ki kilátna a, a Blaha keletre. Úgyhogy itt igen nagy szavaknak az igen nagy pufoktatása van, és utána persze le vannak dorongolva az emberek, akik helyett helyet jót, Fábián Jankát és Frey Tamást olvasnak, esetleg Jókoyennet és vasalbertet. Uh, vicces az, amikor emberek különböző elefontcsontornyokból próbálják egymást lövöltözni bazókával. Hmm, ez jó, jó kis iPhone játék lehetne. <gül> na, na, na, na, és az lenne, az lenne, az lenne az benne dolog. pénz. Minden eladott 100 iPhone játék után kiadhatnánk egy fiatal költyű 27 oldalas Na, szabadon használatra bocsájtjuk ezt az ötletet. Hmm. Oké. Okay. Igen, valaki megcsinálja, akkor jelentkezzen nálunk és teszteljük. Na, a következő is hm, gumicsont, elefántcsont Öl. is volt már minden. Gumi, gumicsont, ez még mindig ugye legalább három hete megy megint a, a passzírozás, hogy most csődbe fog -e menni végre az Alexandra kiadó, vagy nem fog egy csődbe menni, és egyáltalán az a, az a végre, ami ott volt az előző mondatban, az, az azt jelenti, hogy utána ilyen egy ilyen med max ahol emberek láncfűrészre egymást az utolsó könyvért, vagy nem lesz semmi két évig, vagy nem lesz semmi soha többé. És, és most itt egy olyan elemzést hoztunk elő, ami szerintem nem annyira fog bedőlni ez a, az Alexander, mert mindig sikerül a menedzselni, még hogyha tényleg rohadt sok pénzzel tartozik is nagyon sok kiadónak, de igazából a csődben menendő kiadókat, akire mindenki hivatkozik, azt valahogy nem sikerült megtalálni még. Másrészt pedig tényleg nagyon sok indulat van az Alexandrával szemben. Ön nem szeretik őket, az, az úgy azért látszik. Bezegte én aztán abszolút nem. Bár ők vannak a sarkon, hogyha megyek hazafelé, tehát viszonylag gyakran szoktam vásárolni ott, ezért majd egy összegbe kérek elnézést. Egyébként itt is a lakástól egy olyan jó öt percre van egy nagyon jó angol nyelvű könyvesbolt, volt, úgyhogy nekem is be van biztosítva a papírkönyveknek a megvásárlása. Fontos, nem? Tehát amikor az ember költözik, akkor, akkor meglegyen ez a biztonságos pont, ahol beugorhat egy könyvét. Yeah. Na. Na, igen. Bár, bár am, amióta van amazon, azért ezt részben kihúzták a, a tudulistáról. Könyvet mindig tudunk szerezni valahonnan. Ha van, van az embernek áramja és internetje, ami esetben mondjuk nem merül fel mindig. <há> igen, itt most egyiket se tudnám kipipálni. Bár nem szidom itt a 3G internetet, mert még egy jó fél órát rögzítenünk kell. Sőt, gyorsan menjünk is a következőre. Azt kitalálta a coldplay De miért? <gül> mert maga a promo szerintem teljesen aranyos, és, és igazából van egy számuk, amit én kedvelek. Én <gül> többet nem... is, én többet is. Abszolút. Akkor miért? Miért baj? Nem baj. <gül> hogy ők is eljutottak. Hát a... Lesz még lehívta Igen, lehívta. emlékszünk, este. amikor még trendik voltak. <gül> Igen, és most egy... azt találták ki. Mondjad? Csak azt akartam, hát. hogy egyébként is a hétnek az egyik híre, hogy a Szigetnek a mínusz egyedik napján, van már mínusz egyedik napja, a Blink-182 fog fellépni, ami hát emlékszünk, amikor menők voltak, mi pedig fiatalok című együttes. Te figyelj, ez, rá, már, ez rá, már nosztalgiaként van jelen, nem? A minusz egy. Ja. Pár meg a Blink. Abszolút. Hát, ah, ahhoz képest csak Coldplay szinte haladó. Na, de hát te, az ötletük, tehát nem tudom, hogy mekkora a rajongótáborúk, és hogy azok különösebben mennyiszer járnak könyvtárba, mennyire fajják ezeket a könyveket, minden esetre... Itt van az Elefántszon toronyból kilépésre, például, még hogyha ezt a Coldplace csinálja, hogy megjelenő új albumuk, ami a Ghostoriz uh, uh, címet viseli. Ennek uh, a Dal, dal, dal szövegeinknek a kézzel írott verzióját különböző könyvtárakban elrejtették méghozzá a, könyvtárak, a különböző könyvtárakorat azt kell érteni, hogy a világon, és hát a földön különböző helyeken, és itt az, az a Belinkájt oldalon látható, hogy melyiket találták már meg a, a kedves hallgatóik. Na, De ez, ez Blinba, nagyon tetszik. Nagyon nagyon tetszik. News, aha. És látszik, hogy nekik a rajongótábor jelentős része, ugye a romantika irányt nyitott női ha, Szerintem tök jó. És Azt csinálták, hogy ha megnézitek a címeket, hogy mindegyik valamiféle szellem, szellemtörténet, mármint itt nem az irodalmi szellem történet, hanem mint téma. Szellem, a téma. Hunters, aztán a sátán kutyája volt az egyik, aztán. A, nem, nem is nem is tudom, mi volt még, ami, ami így feltűnt. Igen, a karácsonyének, amiben ugye szintén uh, szellemek jönnek, Clive Barkernek valamilyen könyv, amit nem ismerek, de nem lett meg, hogyha abban is ilyen túlvilági lények szerepelnének, tehát, hogy szépen kidolgozták ezt, és uh, valószínűleg azok a csajok, akik megtalálják a valamelyik ilyen uh, a kézzel írott uh, versét, azokra, hattól örülnek neki. Szenzációs, hát, nagyon jó ötlet. Lett. Igen, ez egy nagyon ügyes ötlet, igen. Jó, De azért van. azt mindenképpen meg kell tenni, hogy az egy 20 szer kötetbe el. Kötet el. <gül> Ki tudja, lehet, hogy Budapesten is itt vár, úgy tudom én. Milyen, milyen könyvbe raknátok bele? Magyar szerződél. Hú, nem jó nem tudom. Ilyen hát századás a... válogatás, kísértett historiákban. A... Valami szerpantól könyve. A -a. Jó kérdés. Na, nem lehet, kommentbe kérjük a hallgatóktól, <hül> hogy hova rejtse a Coldplay énekes, amikor a könyvtárba próbál rejt, rejtőzködni. Rejtőbe rejtse. <hül> oh. Oké. Okay. Nem vágyjuk ki, ki, de tovább lépünk. Játod, nem, nem volt egy hosszú hét, de az érezzük a végét a <hül> Nekem még holnap meló munkanap van, itt csak a mai nap volt a szabad. Na, de még megsajnálhatok, beszéljünk könyvekről, mit szóltok hozzá? Jó, jó, jó, hoztam, hoztam jó könyveket, meg rossz könyveket is. Akkor kezdjöd az is. Els... Kezdem a rosszal, jó? A, az első könyv az úgy kézen közön került hozzám, Bíró Zsófia Boldog Hentes Felesége című, ö, dolog. És és azért dolgoztam le ezt a szegény könyvet, mert nem tudom, hová tenni igazából. Elindul egy ilyen hentes feleség, vagy szakács feleség önvallomásként, amit hát azért nehéz kezelni, mert a szerző egy szakácsnak egy felesége. Ö, mégpedig híres magyar séfnek, amit tudni ilyen a nevét, de nem tudom. És, és rohadt vagy nehéz Talán. Biztos, volna nézni, nem voltam ott a könyv bemutatón, pedig állítólag még állatot is daraboltak, miközben a könyvről volt szó. Tehát mindent, mindent hozzátettek, amit lehet multimediálisan egy ilyen eseményhez. Szóval, hogy nem nagyon válik el a, vagy nehéz elválasztani el azt, hogy ez most fikció, vagy nem fikció. Ha fikció, akkor, akkor én nem túl jól megírt könyv. Vannak benne piszok jó sztorik, iszonyatosan jó karakterek, és nagyon sok üresjárat. Rögtön az eleje, amikor ezt a, ennek a drága narrátornak a férjéhez fűződő viszonyát boncolgatjuk egy 50 oldalon keresztül, az, az pont 50 oldal hosszabb, mint hogy ezt kéne csinálni. Ha nem fikció, akkor pedig egy ilyen a munka mellett picit elhanyagolt feleségnek a szerelmes levele, akkor az merül fel, hogy milyen bánatért olvasom én bárki másnak a szerelmes levelét. Úgyhogy ez az a könyv, amit kölcsönkérni mondjuk ér, van, van a közepén három négy jó novellára való anyag azokhoz jó szórakozást, és az a könyv, amit már ellopni nem éri meg, tehát nyugodtan adjátok majd vissza. És megéheztél bármikor könyvolvasása közben? Azért az ilyen kaja körüli dolgoknak legalább az a pozitív hatása szokott lenni, hogy az ember jó megéhezik. Nem igazán, még csak ez sem volt. Annyira nem, nem kajás a a könyv. Jó. Hanem inkább ez a, és akkor a fiúk elmennek disznóvágásra, és, és tudják, hogy be fognak rúgni, és én vagyok a sofőr, és oh. szóval, szó, hát más emberek élete, ki vagyok én, hogy érdekeljen. Szóval nagyon nem az én könyvem. Kommentbe jöhet, ha valakinek tetszett, mert, mert teljesen érdekelne, hogy miért. És hát egy picit félutas egyébként a következő könyvem is, az meg Scott Westerfeldnek a góljátja, ami a Count és Darwinista egyik állatokat épít, a másik óriás mehákat, századelős, alternatív, történelmes, ifjúsági regénynek a, a lezáró része. Az előző két részről, a leviatáról és a behemótról már beszéltünk, amit akkor még az adaszt adott ki, az utolsó átkerült, talán a És... És ez is ilyen atyagos, az elsők azért jobbak voltak, meg lehet, hogy egy, egy, egy olvasva kerek lenne. Így, így a regénynek a vége egy picit széteső már. Megtesszük a világkörüli utat, mert egy világkörüli utat az kell egy léghajós regénybe. Találkozunk új problémákkal, mert eddig azért a, a regénysorozat az, az Európában mozgott, meg lement, egy kicsit Törökország felé ott volt, egy forradalom volt, robot csata, csa, csa, csa, meg minden. Most már akkor meg kell nézni a távol keretet, meg, meg meg kell nézni Amerikát, de úgy igazából nem annyira erős, mint az első két regény volt. Ugyanakkor viszont végre tudjuk, hogy mi a vége. A szerzők ki tud mászni abból, hogy a, a teljesen átalakított világban hogyan lehet behajtogatni az első világháborút, és és egy, egy olyan háborút, ami a hercegeknek és a hercegnőknek hát nem is kihalásával, de az értelmetlen válásával zárul, azt, azt hogyan lehet egy herceges mesével kombinálni. Tehát tulajdonképpen teljesen elégedettel, raktam le, hogy jó, el vannak varva a szálak, tulajdonképpen ez így, oké, okay, ez a világ még akár érdekes is lenne, nagyon megnézném, hogy mi van 70 évvel később a, a Westerfeldnek a földjén, de, de nem az, amire azt mondom, hogy ez volt az évnagykönyvje hanem egy ilyen tök jó mese hét elejére. Na, Gabi, neked jobb volt a éreztés? Hát, én azt hiszem jobb, vagy, vagy én örültem jobban nekik, nem biztos, hogy maguk a könyvek azok, tehát na ne, az mindegy, inkább lezárom ezt a mondatot. Az egyik kötet, amit olvastam, az egy nem éppen most megjelent könyv, ez a 77 című magyar antológia, Amely hát már régóta kinéztem magamnak, és valami akció folytán most szereztem be. A könyvnek a 7 plusz 7 talán a jobb, jobban leírja, hogy hogy néz ki a tartalma, ugyanis az portálnak volt, ha jól emlékszem, vagy jól tudom, egy, egy pályázat, ami szerint mese átértelmezéseket, vagy mes, tehát modern meséket vártak magyar, az a magyar ö, mese ö, kultúrából merítve, és az első hét helyezett vagy a hét legjobbat ö, jelentették meg a kötetben, illetve hozzáparkoltak még másik hét novellát, ami viszont már ö, működő, ismert, bizonyított szerzők ö, szintén a mese feldolgozása. Tehát összesen 14 novella van benne, és ö, Hát ami a novellás köteteknél mindig előfordul, hogy egyrészt a színvonal az, tehát valami jobban sikerült, valami kevésbé, másrésztről pedig, mivel ezt több ember írta, azért az olvasó az mindig számított arra, hogy van, amelyik a szívéhez közelebb eső lesz, van, pedig kevésbé. Én amit így hozzácsaptam, az a link, az pont az LFG portálon megjelent könyvkritika, ahol a szerző... Végig megy nagyon aprólékosan, még magán a könyv kíné, küls, külsején is, a borítón is, és ezen hosszan rágódik. Illetve minden egyes noveláról ír egy kis párbekezdésnyi kritikát. Így nekem maga a könyv olvasása az a kritik olvasásával együtt volt ugyanis miután elolvastam a novellát, és elolvastam a kritikát, euh, még veszekettem is, vagy egyetértettem is ezzel a szerzővel, mert euh, volt, ahol azt gondoltam, hogy igen, jól megragadta azokat a, a, a esetleg kérdéjeles pontokat a, a szövegben volt, meg úgy éreztem, hogy mit szőröz itt ez az ember, hát örüljünk, hogy milyen a, römek, a, könyv a novellák születtek. Alapvetően az egész kötetet azt szerettem, mert rohadt jó, hogy, hogy a magyar mesékből tényleg annyi mindent lehet meríteni, és, és kicsavarni, ki becsavarni, még mesésebbé tenni, modernizálni, esetleg reálisá alakítani át, tehát egyszerű középkorban játszódó, véresen komoly és véres történetté. Na, az egyik, amit megfigyeltem, hogy, hogy nagy szerencsénkre, ezek a szerzők akár a pályázaton részt vettek, akár a, akik már befutottak. Tétképsznál, mondatokat írnak le. Tehát én ezt a magyar science fiction hasonszörű vett, úgy vettem észre, hogy, hogy, hogy alapvető stilisztikai eszközkészletnek vannak hiána a szerzők. Itt ilyen mikroszinten a, mindegyik szöveg egészen jól működött. Le, többnél viszont éreztem azt, hogy a pályázoknál, hogy, hogy a makró szinten, tehát a szerkesztés területén ott, ott még rájuk a fért volna a novellákra egy kis összefésülgetés, tehát hogy kihúzni, kibontani, de hát kérdés, hogy egy pályázatnál ez, eznek nincsen, pályázatnál erre nincs lehetőség, amit beküldtek és nyert, azt gondolom úgy, ahogy van, le kell adni. A harmadik, ami nagyon érdekes volt, hogy, hogy kik azok, akik szerepeltek ebben, mint nyertesek. Uh, Én nem, akkoriban még nem követtem nagyon ezeket a, tehát sem az NFG, t sem a hagyar, magyar uh, science fiction, vagy, vagy spekulatív fikció uh, működését, de például Lőrinci Juditnak szerepelt benne egy novellája, hiszem, hogy 2006-os ez, ez a kiadvány, aztán uh, Horváth Györgynek Mindegyiküknek már szerepelt itt nálunk azóta. Már beszéltünk Amit... róla, igen igen. igen, igen. És a hét ráadásban pedig uh, László Zoltán, US uh, Viktor és Körben Dágnesek mind a kettőben szerepelt, tehát nyilván a uh, név nélkül nyert, és, és, és, uh, és mint már uh, teljesített szerzőbe került a másik hétben. Most az van, hogy pár szerzőt én ismerek, és így nagyon féltem attól, hogy milyen lesz, amikor olvasom az ő novelláikat, és akkor itt beszélni kell róla, mert e, milyen dolog már itt kritizálni adásban, de az a szerencse történt, hogy igazából nem nincs rá szüksége, mert, mert egyik igen. E, viszont egy egy, egy Azért voltam, ahol egyetértettem a szerzőpet a kritikussal. Voltak számára a kicsit a és novellák és ahol egy... Ö, nem is tudom, hogy fogalmazta, hogy, hogy, hogy nem, volt, nem volt szükség szükségen olvasóra. Nem adta, ahol pont akinél ezt éreztem, hanem, hanem... egy másik novellánál. Tehát, hogy, hogy, hogy önmagáért élvezte azt a sztoriírást, és oké, és oké, okay, okay, én meg vagyok olyan éppen alkalmam nyílt meg elolvasni, és akkor kezdtek vele valamit, ha akarok, de nem az én igényeimet akarja. Tehát nem, nem akar másnak segíteni abban, hogy befogadja a szöveget. Uh, illetve, ami egy bakrövés, hogy az egyik novella annak nincs benne a kötetben a vége, ha jól é. értettem. É. <laughs> és, és, és, Kicsit kínos. Igen, és ezt a kritikus nem is elemezgeti, viszont ő azt írta, hogy, hogy a kiadó holnapjáról le lehet tölteni a pdf-ben. Én nem sok energiát fecceltem eddig bele, de azért, hogy megpróbáltam megtalálni ezt a PDF-et, és nem találtam meg. Tehát uh, kiadnak egy könyvet, mind a mai napig uh, uh, meg lehet kapni, és, uh, és, és, és, uh, és, és lehetett volna valami támogatás, vagy egy Cetli, vagy bármi, hogy, hogy hol, hol keressem azt a linket, vagy, még, vagy legalább gyorsan megtalálni ezt a linket, hogyha netenre elkeresek, mert elolvastam volna. Mindenesetre, én, én sajnálom, hogy ez a fajta antológia típus, ez, ez megszakadt. Ha jól tudom, volt még egy az Erátó című, ezt azóta hallottam, ott, ott erotikus novellákat vártak, és szintén hasonló struktúrájú. Lehet, hogy ezt is beszéltem el, elolvasom, kíváncsi vagyok, hogy milyen. Mindenesetre szerintem lenne, én nekem lenne erre igényem most is. Ugye főleg, hogy például a László Zoltán egyszer voltjával újra, le ez porolva ez, a, ez a, ma, a hazai mesekultúra, ami be lehet építeni egy ilyen városi fentezibe. Én éreznék ennek még helyet. Mondjuk nyilván nem a mese, de valamiféle ilyen szépirodalmi igényű novella, verseny, az, az jöhetne. Pont a mese, mese átirattokkal, a mese, mese sokkal vagyok úgy, hogy hogy most úgy telítődtem vele. Volt egy, egy másik precset, amit elmúlt héten olvastam, arról már nem is beszéltem most, mert, mert mindegy, teljesen közepes volt. És, és kerestem utána polcanyagot, aminek semmi közel meséhez és semminek nem az átirata, még véletlenül sem. Mert azért bele lehet ebbe fáradni. De, de igazából, ahogy már kimondtam, rájöttem, hogy nem is, tehát nem ugyan ezt a tematikát kéne, de ezt, ezt, amit ez a tematika meglovagolt, hogy legyen, legyen egy fix téma, amire születnek a művek, és aztán ebből valami kötet kijön, amit én megvehetek, és már látom, hogy valakik előválogattak, és a legjobbakat kapom meg a hazai termésből. Erre lenne nekem igényem. Most van a halvány... A szemem sarkából látott információ, hogy mint hogyha ezt utána tovább tolták volna ezeket a tematikus novella versenyeket, csak nem nőttek ki belőlük kötetek. Vagy azért, mert erre már nem volt keretett nem tudom, hogy milyen volt az pénzügyileg, mennyire hozta be a, a, a vártat a kötet, vagy pedig, vagy pedig a művek már nem olyan jók, és, és aki, aki már elég jó, az meg már nem fog versenyezni. A fene tudja, hogy ha valakinek erről bővebb információja van, akkor rossz -e meg velünk. És sokat beszéltem erről a könyvről, mert a másikról, amit hoztam, arról nagyon keveset fogok. Ugyanis ez egy abszolút kakuk tojás könyv. Ez az egyik olyan könyv, amit megszereztem a skolás és az a cím, hogy mindenki tud rajzolni. Ami hát a legkevésbé, tehát nagyjából úgy kell elképzelni, mint egy színezőt hogy csak fekete vonalak vannak benne, és akkor a rajta ami ki, ami hát könyvforvátumú, de azért mégsem irodalmi műsorokban kerül elő, mint téma. Amiért mégis elővettem az azt, hogy, hogy valami elképesztően nagyszerű, és a szerzők, vagy alkotók, kitalálók, azok gyakorlatilag egy játékra invitálják azt, aki, aki ezzel be akar csatlakozni. Tehát elő feldobott témák, vagy darabkák, vagy motivumok szerepelnek a képen, amelyet aztán ki kell legészíteni. Például van két olyan oldal, ahol esernyők vannak, ö, alá lehet rajzolni figurákat, az egyik alá már oda is rajzol, vagy a robot. Aztán ö, vannak labirintusok, cica, akinek több, több helyen szerepel, de mindig csak egy darabkája szerepel a képen, és akkor folytasd a rajzot. Cicának csak úgy kifejl látszik, és az van alá, hogy bebújta a <hül> kik kell egészíteni. Tehát gyerekeknek szól, de én simán el tudom képzelni azt, hogy ide egy felnőtt ember, és, és, és, és aztán így kidekorálja. Például van egy olyan oldal. De ezt most oldal... magadnak vetted, vagy ajándékban? Én még nem tudtam eldönteni. Te lát, hogy hogy ha, én... ha most elkezdtél bele rajzolni, akkor így lenne így a poszt mellé legalább egy, egy példát felrakni. Ja, még nem rajzoltam bele, de hmm. szerintem lehet, hogy fogok. De nem tudtam eldönteni. Mert... nézem most a Facebook oldalt, és elképzelem, nem tudom, hogy hogyan működik ez a könyv. Aha. Mert hát mindenféle néztük. festékes fal, mert a levő festőket mutogatnak fotón. Aha. Megpróbálok majd, tehát lehet, hogy egy pdf mintát is lehet találni a skolár oldalán, viszont pont az elején nagyon olyan képek vannak, amik így tele van az a tehát sokkal inkább be, tehát ami, ahol most kinyitottam, a két oldal, ez egy két es oldal, az egyik oldal teljesen véres, a másiknak pedig az egy van valami kis rajz, konkrétan egy, egy ilyen teljesen abszurdan kinéző kis sárkány, aki ]nek ilyen a füle, olyan a szája, olyan a szárnya, amilyen, és ő a kis sárkány a szülei, tehát hogy mi, milyen a figurákból alakulhatott ki ez a lény, Aha. és akkor a további teret azt te ki. Aztán másik, ahol felcsaptam, szintén ilyen, hogy az egyik oldalt ott előre, és a másiknak csak egy harmadat tele. mindenki szeret valakit de Különböző ilyen furcsa lények egymást ölelik, tehát az egyik a átteleli a másikat hátulról, és aztán így, így egy ilyen láncot lehet rajzolni, itt valami csillagalakú lény, egy fóka, egy ember, stb. stb. stb. tovább lehet rajzolgatni. Város lehet folytatni. Na mindegy, szóval igazából, amikor találtam, az egyik fórumon volt egy kérdés, hogy de hát itt hogy mennyibe kerül ez a könyvet, enne, ebből lehet venni tíz csomag üres A4-es rajzlapot, aztán rajzoljon a gyerek. Csak én azt gondolom, hogy itt a játék az, ami, ami, ami plusz, hogy, hogy itt nem arról van szó, hogy a fantáziát köti gúszba, hanem hogy a szerzőkkel játszom közben. akik, a, szóval a, akik tetszik. Igen, jelen vannak úgyhogy hogy ők, ők kezdtek el valamit, és velük pár beszéd a nap. Szóval várjál, a, me a szerzők meghaltak, nem? Ú uh. Bocsánat, elbölcsözkedtem, nem tudtam kihagyni. <gül> Oké. Okay. Én <gül> vissza visszautalnék, visszautalnék a hármas könyvelés második epizódjára. Ez 30 éve történt, talán emlékeztek. <gül> És amikor akkor is, még mint fiatalok voltunk visszétek. ugye, ugye különösen te voltál fiatal de ezt és a hát poét már azóta ejtettük, viszont uh, robló, nem tudom tehát így aki annyira öreg mint, mint mondjuk én és még így fiatal korából emlékszik, ilyen pravú újságok címlapján volt, meg mit tudom én, a mai fiatalok, ma, igen, igen. A mai fiatalok viszont inkább ilyen TV sorozatokból ismerik, mint a West Wing, meg a Parks and Recreation, meg ilyenek, meg hát mindenféle filmekből, Austin Powerback szerepe van meg itt ott, és a, a második epizódunkban az első ilyen önéletrajzi könyvéről beszéltem, hogy szintén hangos könyvbe fogyasztottam. Természetesen maga a szerző olvassa föl, mint szakember, ugye, mint színész. És az nagyon tetszett Annu. Hát Ez a második könyv, az a című, Love Life, és itt nem a feltétlen a szerelmi életéről van szó, hanem az élet szeretetéről. Egy köncseppet, azt hiszem most mindenki kitörölhet közben a szeméből. És eléggé nehézkesen indul ez a könyv, nem is, tehát azon gondolkodtam, hogy mi, miről lehet még egy könyv írni, de nyilván annyi e, sok dolog történt vele, és a legutóbbi könyv óta meg olyan részleteket is elő hozni, nem még így érdekes. De a, az első pár fejezetben még nekem így nem állt össze, hogy ez mi lesz. Csapunk teljesen témák, idők, helyzetek minden között, olyan, mintha teljesen véletlenszerűen összerakott volna egy pár darab abszolút nem összekapcsolódó történetet is kiadta volna könyvbe. De így ehhez hozzá lehet szokni. Ugye múltkor ilyen non-fiction könyvvel kapcsolatban említettük, hogy, hogy az azért nem működött nekem, mert se humor nem volt benne, se jó történetek. Ebben viszont van nagyon jó humor is, meg nagyon jó történetek, és t -t -t egyszerűen nem lehet nem kedvelni ezt a fickót mindenféle politikai meg egyéb nézeteivel nem feltétlenül kell egyet érteni, vagy, vagy az szemléletével de egyszerűen egy szerethető figura, akinek így tényleg az értékei, a, meg, meg a családhoz való kapcsolata, meg, meg minden miatt. Tehát így nem, nem lehet haragudni rá, és nagyon jó poénok vannak a könyvben. Nyilván mindenféle egy szerep előkerül, ami, ami élvezetes, például ugye családi kapcsolatok miatt ott volt uh, Rob, mikor ugye Arnold Schwarzenegget megválasztották kormányzónak, és akkor azzal kapcsolatban nagyon jó sztorik, nem bírja természetesen kihagyni, hogy ne, uh, ne idézze Arnoldnak az akcentusát is, és ez máshol is egyébként tehát hatalmas röhögést okozott nálam, amikor akcentust Utánoz. Tehát így jók a történetek, én azért mindenki valamennyire nyitott, nem így a bulvárra, mindenféle szerepekről, nem az itthoni szintű, hanem mondjuk ismert színészekről meg tudni jó pofa dolgokat, de nem ilyen vájkálós, felfedős dolog ez. Jó történetek, a színészettel kapcsolatban nagyon-nagyon sok sztoriá körül van, hogy, hogy különböző furcsa szerepeket, meg helyzeteket hogyan hogyan e, tudott összehozni, hogy, hogy működjenek a karakterek, meg úgy jó belelátni e, kicsit mélyebben, hogy ezek a mostanság népszerű tévésorozatok hogyan készülnek. Szóval abszolút mindenkinek tudom ajánlani ezt a könyvet, és nagyon-nagyon javaslom a ugye a hangos könyv vásárlását, mert jó biztos írásban is, de, de az akcentusok azok plusz 25 százalék adnak hozzá. Már, már majdnem rászentem magamat, de még a, a podcast ö, lista összerakásánál járok egyébként a reggel munkába hallgassunk valamit típusú dolgokban. A következő érzem, hogy a lesz. Hát most megint van egy kicsi ilyen komjut, még munkába érek, úgyhogy nekem most felszabadul föl idő ilyen, ilyen jó dolgokra. És akkor a hallgatóknak is kívánjuk, hogy szabaduljon föl idejük olvasásra, hallgatásra. Mi például, adunk, mi például adunk most nekik 10 percet, mert kicsit rövidebbek vagyunk, úgyhogy sziasztok! Sziasztok!